З прикрістю, ти йому так, свинопаса Евмею, промовив, горенько ж ти моє гостю, і звідки ця думка у тебе виникла в серці, невже ти там зовсім загинути хочеш, що заманулось тобі в юрбу женихів замішатись? Буйство бо їх і зухвалість залізного неба сягають. Їм услуговують слуги, нітрохи трохи на тебе не схожі, а молоді все, одягнені в гарні плащі і хітони. Голови в них аж блищать від оливи й обличчя красиві. Ось хто вслуговує їм. Столи відгембльовані гладко, аж угинаються в них від вина і хліба, і м'яса. Краще у нас залишайся. Нікого бо ти не обтяжиш ані мене, ані інших, що тут проживають зі мною. А як повернеться врешті улюблений син Одіссеїв, сам він одягне й плащі, і тонтові, тобі, й інше одіння, і спорядить, куди прагнеш ти серцем своїм і душею. Відповідь мовив незламний йому Одіссей Богосвітлий. О, якби став ти Евмею, і Зевсові батькові любим, як і мені. Ти ж, бо край моїм мукам поклав і блуканням. Гіршого в світі нема за таке от життя мандрівниче. Задля утроби проклятої безліч доводиться людям лиха терпіти, і блукання, й злидні, і всяке нещастя. А що затримуєш ти мене тут, щоб я ждав Телемаха? То хоч про матір скажи Одісея, подібного богу, і батька його, на порозі бо старості він їх покинув. Чи вони й досі живіще під сонячним світлим промінням, чи повмирали вже і домують в оселі Аїда? Відповідь мовив йому Свинопас, розпорядник пастуший. «Щиро й одверто, мій гостю, Все зараз тобі розповім я. І досі живий ще, Лаерт. У своєму він домі всечасно Зевса благає, щоб швидше Узяв його душу із тіла. Тяжко божуриться він І за сином своїм, що від'їхав, і за дружиною мудрою, що йому смертю своєю Смутку найбільш завдала і вкинула в старість дочасну. З жалю за сином такою умерла вона жалібною смертю, Що хай так віднині ніхто не вмирає з живущих, Хто мені любий і щиру до мене любов виявляє. Скільки жива ще була вона, Хоч і журилася тяжко. Стільки любив розмовляти я з нею і розпитувати часом, бо виховання й мені вона разом дала, і к мені, славній дочці довгошатній, між дітьми її наймолодші. Разом росли ми, про мене лиш трошечки менш вона дбала, а як вступили обоє у юність ми, вельми жадану, Видали в саму її, і віно взяли незліченне. Плащ і хітон мені й інше одіння дала її мати. Пару сандалій пригарних, щоб ноги взувать, дарувала. І відрядила в село, і ще сердечніш мене полюбила. Нині цього я позбавлений, але боги всеблаженні благословляють мене. У справі, якою займаюсь, з нею бо їм я й п'ю, ще й людей достойних частую, від господині ж нічого привітного вже не почути, ні у словах, ні на ділі, відтоді, як лихо надімнеш з тими зухвальцями впало, а слугам, буваєш, так мило порозмовлять з господинею, в неї про все розпитати, випити в неї й поїсти, ще й в поле нести із собою річ, від якої, звичайно, радіє у челяді серце.